Judecata de joi, cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. Acum, astăzi, la Sibiu, România, se iau decizii importante pentru viitorul Uniunii Europene. Așa și, până în 2021, vor fi scoase de pe piața UE mezelurile, cipsurile, popcornul la microunde, supele la plic, margarina, deoarece omoară anual zeci de mii de cetățeni UE. Ia uite-ai, Dracu! Păi și ce? Noi să mâncăm ca la spital? Opt țări europene vor ca până în 2050 emisiile de gaze cu efect de seră să ajungă la zero. Pentru că se topesc mii și mii de tone de gheață din calotele polare și dispar sute de specii de animale și plante Și ce treabă avem noi? Ce România e la polul Nord? Am gheață să bag berea la rece doi îngăți îngâții măsii cu clima lor Ca a zis și Trump Că asta cu încălzirea e minciună Franța se declară îngrijorată În legătură cu starea statului de drept în România Ia uite domne, e roade grijă de noi să-și vadă ei de treabă cu jilecile alea galbene, că la noi, când te rezolvă cineva, îi dai dreptul. Nu-i dai țeapă, e stat de drept. Plus că suntem un popor de infractori, cum a zis doamna Pintea de la PSD. Deci, care-i problema? Istoricul Joel Noah Harari face o observație interesantă. La nivel individual sau de grupuri mici, homo sapiens nu se deosebesc prea mult de chimpanzei. Diferențele apar când se formează grupări mari, orașe, state, federații, uniuni. Când vorbim de întreaga umanitate, chimpanzeii nu pot trăi decât în triburi numai mari de 100-150 de indivizi care, eventual, se războiesc între ele. În anul 2000, Publicam în adevărul un articol cu titlul «Tribalizarea României». Descriam atunci începutul unui proces care își atinge acum culmile. Statul român este condus de niște triburi, ca în Libia lui Gaddafi sau Irakul lui Saddam Hussein. Iar cei care guvernează nu vor altceva decât segregarea acestui popor, despărțirea românilor de români. Cine nu face parte din triburile la putere, nu e român cine nu e de acord cu ce zice puterea zilei de azi nu e român trebuie alungat din funcția în care se află și înlocuit cu un bun român adică cam ce se făcea în anii 40 când se româniza aparatul de stat prin eliminarea evreilor numai că acum evrei sunt cei decretați ca neromâni cui nu-i convine nare decât să plece unde o vedea cu ochii. Un etaj mai sus, tribalizarea României se manifestă prin încercările înverșunate de a scoate, practic, această țară din Uniunea Europeană. Părinții mei nu au ieșit niciodată peste graniță. Ca atâția alți români sub Ceaușescu, au viețuit aproape ca niște extraterestri, căci restul Europei și Pământului, Terei, Însemnau la fel de mult pentru ei ca pentru locuitorii de pe Marte. Inițiativa discutării la Sibiu între liderii Europei, unui plan de măsuri pentru combaterea alterării ucigătoare a climei globului, le poate spune cine sunt românilor care nu vor să știe. Înainte de a fi român, ești european. Înainte de a fi european, ești o ființă umană. Înainte de toate aparții planetei Pământ, toți oamenii de pe Terra împachetați unul lipit de altul ocupă mai puțin decât un kilometru cub de materie vie. Să declari cu mândrie că ești bun român din tribul cutare și că de altceva puțin îți pasă, așa cum ți s-a băgat în cap, o poate face... În caz că ar fi înzestrat cu darul vorbirii și un chimpanzeu adult. Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM.